На тому теплоході, розказував, може вміститися усеньке наше село. Навіть з хуторами і присілками. Просив приїхати до нього на море. Та я ніяк не можу покинути свого вітряка. Вріз у нього тілом і душею та й годі. У мене є диняка, чанка, може, покуштуєш? Медом пахне. Що-то літочко. Старий підійшов до сипанки, вийняв звідти диню черкнув по ній ножем, і медв'яні пахощі одразу забили пахощі борошна. «Літочко!» – знову повторив мельник, поставив до дном сипанку, поклав на неї диню. «Це не те, що зимова цибулина!» Потім вигріб борошно з мучника, зав'язав матроським вузлом мішок і поплескав його рукою, як любовно плескають дітей. Отак От і живе чоловік на світі біля крил, у роботі, в любові до хліба насушного, до людини, до слова людяного. І є щось святе в його руках, коли він по східцях підіймається до коша і засипає зерно, чи коли прислухається до теплого шепоту муки і до шугання крил. Біля вітряка загуркотіли колеса, Потім почувся веселий дівочий сміх. Мельник поїв силою одроків і борошна головою на розчинені двері. Ще хтось молотий під'їхав і ночі не доспав. Незабаром на порозі пересміюючись, з'явились Ярина і Мирослава. Добрий вечір, дідуся. Ви прямо наче з кіно зійшли. Як вам тут ведеться? «Не застудились на всіх протягах?» Зразу ж заторохтіла Ярина. «Не знаю, хто метляється на всіх протягах». Ласкаво дивиться старість на молодість. «Зменити мені?» «Якщо на весільний коровай, то не тільки змелю, а й петлюю. «О, таке ви, дідусю, скажете, мені треба на галушки змолоти. А коли Яринку на коровай...» «Дуриш, дуриш хлопцям голови, а весілля все відкладаєш!» Ярина зашарілася, потім лукаво повела бровами, підвелася на вшпиньки, щось зашепотіла старому на вухо, і обоє розреготались. А Мирослава, дивуючись, побачила у тінях вітряка Данила. «І ви тут?» «І я тут, товаришко-агроном». Данила Максимович дуже любить вітряк і його господаря, защебетала Яринка, вже несучи зерно до коша. Вони, відтуравшись на все літо своєї хати, навіть ночують тут, кинуть на тапчан якоїсь трушениці і не журяться. Справді, не повірила Мирослава. Вона, погойдуючись, стояла в дверях вітряка і не на кості раннє місячне проміння. «Як же в такому гуркоті можна заснути?» Данило приязно глянув на дівчину. «Цей гармидер я полюбив з дитинства. Так славно було ще з мамою прийти на вітряк, обнишпорити всі його закутки, притулитися вухом до короля, чи стати біля самих крил, щоб вони підіймали вгору твого чуба, а дымки до неба». Посмішка лягла на дівочі густа. Ви так це сказали, що й мені хочеться притулитися до короля. Вона руками і станом притулилась до того, де в дерево, що тримало на собі увесь вітряк. Як воно? Гуде, мов неспокійна доля. А нам час не дав тихої долі. Мирослава здивовано підвела вії, а вухом ще тісніше притулилась до короля. Гуде? Наче сердиться на мене. На добрих людей ніколи не сердиться душа вітряка, обізвався з гори Микола Костянтинович. Це я знаю, бо звікував біля крил. Може, підемо до крил, біля яких нишпорять вітри? Мирослава допитливо подивилась на Данила. Чи не підсміються над її довірливістю? Ходімо. Дівчина обережно, наче в холодну воду, спускалася по скрипливих східцях, а місяць і тіні грали на її обличчі, на косах і легенькій сукні, що встигла увібрати.